«Можеш опустити руки», – сказав хан і обережно підняв дуло вгору, знімаючи гравців з прицілу. Так само вчинив і Артем, але руки його нервово тремтіли, і він готовий був у будь-який момент піймати голомозий череп бика на мушку. Цим людям він не довіряв. Однак хвилювання його виявилося марними. Розслабленим рухом опустивши руки, Громило буркнув іншим, що все нормально. І, притулившись спиною до стіни, прибрав удавано байдужого вигляду, пропускаючи мандрівників повз себе на станцію. Порівнявшись із ним, Артем набрався таки нахабства, щоб подивитися йому в очі. Але бик виклику не прийняв. Лупа в очі мав кудись убік. Однак у спину Артем почув бредливе щення і смачний плюок на підлогу. Він хотів було обернутися, але хан, який йшов на крок попереду, схопив його за руку і потягнув за собою. Так що Артем, з одного боку, Притлумлював у собі бажання вирватися і все ж повернутися до цього, начебто, жалюгідного типу. А з іншого мав чудове виправдання для прагнень іншої своєї половини, яка боягузливо вимагала негайно забратися звідси. Коли всі вони ступили на темну гранітну підлогу станції, позаду почулося раптом протяжне з притиском на розтягнуті голосні. «Е, волину віддай!» Хан зупинився. Витрусив з обойми відібраного ТТ довгасті патрони із закругленими кулями. Вставив магазин назад і жбурнув його бику. Той доволі спритно зловив пістолет у повітрі і звично засунув його у штани невдоволено спостерігаючи, як хан розсипає вийняті патрони по підлозі. «Вибач», – розвів руками хан, – «профілактика». «Так це називається», – підморгнув він тузу. Китай-город не був схожим на інші станції, на яких Артему доводилося бувати. Він був нетридужним як в ДНГ чи інші станції, які Артем міг пригадати, а являв собою один великий зал з широкою платформою, по краях якої йшли колії, і це створювало трохи тривожне відчуття незвичайного простору. Приміщення було безладно освітлено несильнішими грушоподібними лампочками, що хилиталися. Та місям. Багать у ньому не було зовсім. Очевидно, тут це не дозволялося. В центрі залу, щедро розливаючи навколо себе світло, горіла біла артутна лампа. Справжнє диво для Артема. Але бедлам, що творився навколо нього, так відволікав увагу, що навіть на цій дивині Артем не зміг затримати погляд, Довше, ніж на секунду. «Яка велика станція!» – видихнув він здивовано. «Насправді, ти бачиш лише половину», – повідомив хан. «Станція вдвічі більша. О, це одне з найдивніших місць у метро. Ти чув, напевно, що тут сходяться колії різних ліній?» Он ті рейки, що праворуч від нас, це вже Тагансько-Краснопресненська лінія. Важко описати те божевілля і безлад, що кояться на ній. А на Китайгороді, вона зустрічається з твоєю помаранчевою гілкою, – ризькою І в те, що відбувається на ній, люди з інших ліній взагалі відмовляються вірити. Крім того, ця станція не належить ні до однієї з федерацій, і її мешканці повністю покинуті на самих себе. Дуже, дуже цікаве місце. Я називаю її Вавилоном. Люблячи. Додав хан, оглядаючи станцію і людей, котрі жваво снували навколо. Життя – на станції кипіло. Віддалено це нагадувало проспект Миру, але там усе було значно скромніше і організованіше. Артему одразу ж згадалися слова Бурбона про те, що є в метро містечка кращі, ніж той убогий базар, яким вони прогулювалися на проспекті. Уздовж рейок тяглися нескінченні ряди яток. Вся платформа була забита тентами і наметами. Деякі з них були перероблені під торгові рундуки. В деяких мешкали люди. На кількох було намальовано «Здаю». Там знаходилися нічліжки для подорожніх. Насилу, пробираючись крізь натовп і роззираючись на все Артем помітив на одній колії величезне сіро-синє громаддя поїзда. Однак валка була неповна, всього три вагони. На станції стояв невимовний гамір. Здавалося, жоден з її мешканців не замовк в каяні на секунду. І весь час щось говорить, кричить, співає, відчайдушно сперечається, сміється або плаче. Відразу з кількох місць, перекриваючи гамір натовпу, долинала музика, і це створювало невластивий для підземного життя святковий настрій. Ні, на ВДНГ теж були свої любителі поспівати, але там все було інакше була у них, може, пара гітар на всю станцію. І іноді збиралася компанія в когось у наметі відпочити після роботи, та ще в заставі на 150-му метрі, де не треба до болю у вухах вслухатися в шуми, що летять із північного тунелю. Біля багатічка бувало тихо співали під звін струн, але здебільшого про речі Артему не надто зрозумілі. Про війни, в яких він не брав участі, і які велися за іншими дивними правилами. Про життя там, на горі, ще до катастрофи. Особливо запам'яталися пісні про якийсь афган, який так любив Андрій. Колишній морпіг, хоча в цих піснях і не зрозуміти було майже нічого, крім туги за загиблими товаришами і ненависті до ворога. Але вмів Андрій так заспівати, що кожного слухача пробирало до тремтіння в голосі і мурашви по тілу. Андрій говорив, що таке Афган, що там гори, пустелі і пісок. Що таке країна, Артем розумів доволі добре, недарма з ним сухий займався свого часу. Про країни та їхню історію Артем дещо таки знав. Але ось гори, річки і долини так і залишилися для Артема якимись абстрактними поняттями. І слова, що їх позначали, викликали в нього в його уяві лише спогади про вицвілі картинки зі шкільного підручника з географії, який приніс йому з одного зі своїх походів сухий. Та й сам Андрій не був ні в якому Афгані. Молодий він був для цього, просто наслухався пісень своїх друзів. Але хіба так грали на ВДНГ, як на цій дивній станції? Ні, пісні задумливі, невеселі. Ось що там співали. І згадуючи Андрія і його сумні балади, порівнюючи їх, із веселими і грайливими мелодіями, що долинали з різних місць залу, Артем знову і знову дивувався тому, якою різною, не схожою, може бути музика. І як сильно вона здатна впливати на настрій. Порівнявшись із найближчими музикантами, Артем мимоволі зупинився і приєднався до невеликої купки людей прислухаючись навіть не настільки до привеселих слів про походеньки тунелями під дуркою. Скільки до самої музики? І з цікавістю розглядав музикантів. І їх було двоє. Один із довгим засмальцьованим волоссям, перехобленим на лобі шкіряним ремінцем, одягнений в якесь неймовірне строкате лахміття. Бринькав на гітарі. А інший – літній уже чоловік із солідною залисяною у бувалих, багато разів ремонтованих і перемотаних із острічкою окулярах. В старому вилинялому піджачку грав на якомусь духовому інструменті, який хан назвав саксофоном. Сам Артем – Нічого подібного раніше не бачив, а з духових знав тільки сопілку. Були у них умільці, що вирізували сопілки з ізоляційних трубок різних діаметрів, але тільки на продаж. На ВДНГ сопілки не любили. Ну ще, мабуть, трохи схожий на саксофон Горн, у який іноді срумили тривогу якщо чомусь барахлила, зазвичай використовувана для цього сирена. На підлозі перед музикантами лежав розкритий футляр від гітари, в якому вже назбиралося з десяток патронів. І коли довговолосий, котрий виспівував на все горло, видавав щось особливо смішне, супроводжуючи жарт кумедними гримасами, натовп Тут же відгукувався радісним реготом. Лунали оплески, а у футляр летів ще один патрон. Пісня про блукання бідолахи закінчилася. І волосатий притулився до стіни перепочити, а саксофоніст у піджачку тут же почав награвати якийсь незнайомий Артему, але, мабуть, дуже популярний тут мотив. Тому що люди зааплодували, і ще кілька кульок блиснули в повітрі і вдарилися об витертий червоний оксамит футляра. Хани Тус розмовляли про щось, стоячи біля найближчого рундука, і не квапили поки Артема, а він зміг би напевно простояти тут ще годину, слухаючи ці нехитрі пісеньки якби раптом усе несподівано не припинилося. До музикантів наблизилися дві потужні постаті, дуже схожі на тих громил, з якими їм довелося мати справу при вході на станцію, і одягнені схожим чином. Один з них опустився навпочіпки і почав безцеремонно вигрібати з футляра патрони, пересипаючи їх у кишеню шкірянки. Довговолосий гітарист кинувся на нього, намагаючись перешкодити, але той швидко перекинув його сильним поштухом у плече і зірвавши з нього гітару, замахнувся нею для удару, збираючись розтрощити інструмент об гострий виступ колони. Другий бандит без особливих зусиль притискав до стіни підстаркуватого із саксофоном поки той безуспішно намагався вирватися і допомогти товаришеві. З-поміж слухачів, які стояли навколо, жоден не заступився за музикантів. Натовп помітно порідшав, а ті, котрі залишилися, ховали очі або вдавали, що розглядають товар, який лежав на сусідніх рундуках. Артему стало пекуче соромно, і за них – і за себе. Проти втрутитися, Він не зважувався. «Ви ж уже приходили сьогодні!» Тримаючись рукою за плече, Плаксивим голосом Доводив довговолосий. «Слухай ти! Якщо у вас сьогодні вдалий день, Значить у нас теж повинен бути вдалий! Зрозумів, бля!» І взагалі, «Ти мені тут не бикуй! Поняв? Що, у вагон захотів? Півень волосатий!» Закричав на нього бандит, опускаючи гітару. Було зрозуміло, що розмахував він нею радше для остраху. При слові «вагон» довговолосив відразу затнувся і швидко захитав головою, не зронивши більше ні слова. Отожбо, півень! З наголосом на другому складі підсумував громило і презирливо харкнув музикантові під ноги. Той мовчки стерпів і це. Переконавшись, що бунт придушений, обидва бики неспішно пішли, вишукуючи наступну жертву. Артем розгублено роззирнувся і побачив біля себе туза, який, виявляється, уважно спостерігав за цією сценою. «Хто це?» – запитав Артем здивовано. «А на кого вони схожі, як гадаєш?» – поцікавився Туз. «Бандюки. Звичайні бандюки. Ніякої влади на Китай-городі немає. Все контролюють два угрупування. Ця половина під братами-слав'янами». Як вони самі себе звуть. Весь набрід із Калузько-різької лінії зібрався тут, всі її головорізи. Переважно їх називають калузькими, деякі ризькими. Але ні з калугою, ні з ригою у них зрозуміло нічого спільного. А ось там, бачиш, де місток. Він вказав Артему на сходи, що йшли направо, і вгору, приблизно в центрі залу. Там ще один зал, майже такий самий, як цей. Там твориться такий же бардак, але господарюють там кавказьці мусульмани, здебільшого азербайджанці і чеченці. Колись тут йшла бійня, намагалися поділити станцію. Кожен прагнув відхопити якомога більше, але зрештою поділили навпіл. Артем не став уточнювати, що таке кавказці, вирішивши, що і ця назва, які незрозумілі і вишковимавлювані чеченці і азербайджанці, стосується, очевидно, невідомих йому чи перейменованих станцій, звідки прийшли ці бандити. «Зараз обидві банди поводяться мирно», – продовжував Туз. Скубуть тих, хто надумав зупинитися на Кидай кидайгороді, щоб підзаробити. Беруть мито за вхід з подорожніх. В обидвох залах плата однакова. Три патрони. Так що немає значення, звідки приходиш на станцію. Порядку тут, звичайно, жодного. Ну, там він імі не потрібен. Тільки багаття палити не дозволяють. Хочеш дурку купити? На здоров'я, спирту якогось, вдосталь. Зброю тут можна запаститися, що пів метро знести потім не проблема. Проституція процвітає, але не раджу, тут же додав він, і зніяковіло щось пробурмотів про власний досвід. А що, що за вагон? запитав Артем. Вагон. Це у них накшталт штабу. І якщо хтось провинився перед ними, платити відмовляється, гроші винен або ще щось, тягнуть туди. Там ще в'язниця, яма боргова чи що. Краще туди не потрапляти. Хорошого мало. Голодний перевів туз розмову на іншу тему. Артем кивнув. Чорт знає, скільки годин минуло вже з того моменту, як вони з ханом пили чай і розмовляли на Сухаревській. Без годинника він абсолютно втратив здатність орієнтуватися в часі. Його походи через тунелі, сповнені дивними переживаннями, могли розтягнутися на довгі години, а могли пролетіти за лічені хвилини. Не кажучи вже про те, що постійно лізли в голову думки Про те, що в тунелях хід часу взагалі міг різнитися відзвичайно Як би там не було, а їсти хотілося Він роззирнувся Шашлик! Гарячий шашлик! Горлав на всю губу неподалік Темний торговець з густими чорними усами під горбатим носом. Вимовляв він це доволі дивно. Не давалося йому тверде «л», а замість «а» виходило весь час «о». Артемі раніше зустрічав людей з чудною вимовою, але особливої уваги на це ніколи не звертав. Слово Артему було знайоме. Шашлики на ВДНГ робили і любили. Свинячі, ясна річ. Але те, чим розмахував цей продавець, не надто було схоже на шашлик. У шматочках, нанизаних на почорнілі від шампури, довго і напружено вдивляючись, Артем впізнав нарешті обвуглені щурячі тушки зі скорченими лапками. Його знудило. «Не їси щурів!» Співчутливо запитав його туз. «А ось вони, – кивнув він на смаглявого торговця, – свиней не люблять. Їм Коран забороняє. А це нічого, що щури, – додав він, пожадливо озираючись на димливу жарівню. Я теж раніше гидував, а потім звик. Жорсткувато, звичайно, та й вони, і крім того – Ледь смердить чимось. Але ці абреки, він знову стрельнув мочима, Уміють щурятинку готувати, цього в них не відняти. Замаринують у чомусь, вона потім стає ніжною, як твоя свиня. І зі спеціями, звісно. А вже наскільки дешевше, то я взагалі мовчу. Прихвалював він. Артем притиснув долоню до рота, вдихнув якомога глибше і постарався думати про щось стороннє. Проте перед очима весь час маячили почорнілі щурячі тушки, нанизані на рожен. Залізний пруд встромлявся в тіло ззаду і виходив із розкритого рота. «Ну, малий, ти як хочеш, а я пригощуся. Чи давай приєднуйся?» Всього лише три кульки за шампур. Навів ту останній аргумент і попрямував до жарівні. Довелось, попередивши хана, обійти найближчі рундуки в пошуках чогось придатнішого до вживання, вічливо відмовляючи нав'язливим торговцям самогоном, розлитим у всілякі склянки. Жадібно, але з побоюванням розглядав спокусливих напіводягнених дівчат, які стояли біля піднятих пологів наметів, заключно кидаючи на перехожих чіпкі погляди. Нехай вульгарних, але таких розкутих, вільних, на відміну від замкнутих, прибитих суворим життям жінок в ДНГ. Затримуючись біля книжкових розсипів, так, Нічого цікавого. Здебільшого дешеві розлізлі книжечки кишенькового формату. Про велике і чисте кохання. Для жінок. Про вбивства і гроші для чоловіків. Станція була кроків 200 завдовжки. Трохи більше, ніж зазвичай. Стіни і потішні чимось схожі на гармошку колони були облицьовані кольоровим мармуром, переважно сіро-жовтуватим, місцями трохи рожевим, а вздовж колі по обидва боки стіни прикрашали важкі карбовані листки жовтого металу, потемнілого від часу. З вигравіваними, з вигравіваними на них ледве впізнаваними символами проминулої епохи. Однак вся ця лаконічна краса збереглася дуже погано, залишивши після себе лише сумний подих, натяк на колишню пишноту. Стеля потемнішала від гару, стіни були поцятковані безлічю написів, зроблених фарбою і кіптявою, примітивними, часто соромінськими малюнками. Подекуди були збиті шматки мармуру, а металеві листки подряпані. Посередині залу, з правого боку, через один короткий марш широких сходів, за містком, виднівся другий зал станції. І Артем хотів було прогулятись і там, але зупинився біля заліжної огорожі, складеної з двометрових секцій, як на проспекті Миру. Біля вузького проходу стояли, спершись на огорожу, кілька людей. З Артемового боку звичні вже бульдозери у тренувальних штанях, один з яких здався Артему знайомим. З протилежного – смагляві вусаті брунети, Не настільки вражаючих розмірів, але з виглядом, що жодним чином не викликав би бажання жартувати. Один з яких затискав поміж ніг автомат, а в іншого з кишені стирчала пістолетна рукоятка. Бандити мирно розмовляли один з одним і геть не вірила, що колись між ними була ворожнеча. Вони до певної міри ввічливо роз'яснили Артему, що перехід на суміжну станцію буде коштувати йому два патрони. І стільки ж йому доведеться віддати, якщо потім він захоче повернутися назад. Навчений гірким досвідом, Артем не став оскаржувати справедливість цього мита і просто відійшов. Зробивши коло, уважно вивчаючи рундуки і розкладки, він повернувся до того краю платформи, на якій вони прийшли. І виявилося, що тут зал не закінчувався. Наверх вели ще одні сходи. Піднявшись якими, він ступив у недовгий хол, поділений навпіл точно таким самим парканом з кордоном. Тут, мабуть, пролягала ще одна межа між двома володіннями. А справа він на свій подив помітив справжній пам'ятник. на подобу тих, що доводилося бачити на картинках міста, але який зображав не людину на весь зріст, як це було на фотографіях, а тільки її голову. Але якою великою була ця голова, не менше двох метрів у висоту, і яка хоч і була загиджена чимось зверху, і придуркувато блищала полірованим від частих хапань носом. Вона все одно викликала повагу і навіть трохи лякала, а в голову лізли фантазії про гігантів, один з яких позбувався в бою голови. І тепер вона залита в бронзу, прикрашала мармурові холи цього маленького Содому, вирубаного глибоко в зимній товщі, щоби сховатися від всевидячого ока і уникнути кари. Обличчя відтятої голови було сумне. І Артем запідозрив спочатку, що це голова Іоанна Хрестителя з Нового Заповіту, який йому якось довелося гортати. Але потім вирішив, що висновуючи з масштабів, йдеться радше про одного з героїв нещодавно пригадуєної ним історії про Давида і Голіафа котрий був великий і сильний, буквально велетень, але зрештою все ж позбувся голови. Ніхто із мешканців, котрий сновигали навколо, так і не зміг пояснити йому, кому ж саме належала відтята голова. І це трохи його розчарувало. Зате там він набрів на чудове місце – просторний, чистий намет – такого приємного, рідного темно-зеленого кольору, як у них на станції. Пластикові муляжі квітів з матеріаним листям по кутах. Незрозуміло навіщо вони тут, але красиво. І пара акуратних столиків зі світильниками-лампадками, що затоплювали простір намету затишним, неяскравим світлом. І їжа. Їжа богів. Ніжна свина печеня з грибами. В роті тане. У них таке робили тільки на свята, але так смачно і вишукано ніколи не виходило. Люди навколо сиділи солідні, респектабельні, добре і зі смаком одягнені. Видно, значні торговці. Акуратно розрізаючи Відсмажені до хрусткої скоринки битки, що сочилися ароматним гарячим жиром. Вони неспішно відправляли невеликі шматочки в рот і неголосно чинно розмовляли один із одним, обговорюючи свої справи і зрідка ввічливо зацікавлено позираючи на Артема. «Дорого, звичайно, – довелося видавати – із запасного ріжка цілих 15 набоїв, і вкласти їх у широку долоню товсту на шинкаря. І потім каятися, що піддався спокусі, але в животі все одно було так приємно, спокійно і тепло, що голос розуму упокоєно замовк. І кухоль брашки, якої, від якої приємно паморочилась голова але не міцної, на відміну від сильної каламутної самогонки у брудуватих пляшках і банках, від одного запаху якої можна було вклякнути. Ще три патрони. Але що таке три жалюгідних патрони, якщо віддаєш їх за піалу і скристого напою? що приміряє тебе з недосконалістю цього світу і допомагає віднайти гармонію. Відпиваючи брашку маленькими ковточками, залишившись наодинці з собою в тиші і спокої, вперше за останні кілька днів Артем спробував відновити в пам'яті нещодавні події і зрозуміти, чого ж він домігся і куди йому тепер іти далі, по шляху до мети, позначеної хантером. Ще один відтінок наміченого шляху пройдено. І він знову опинився на роздоріжжі, як багатир у майже забутих казках із дитинства. Таких далеких, що й не згадаєш уже, хто їх розповідав. Чи то сухий, чи то батьки Женьки, чи то його власна мама. Найбільше Артему подобалося думати, що це він чув від матері. І начебто навіть випливало на мить із туману її обличчя. І чув він голос, який читає йому з інтонаціями. «Жили-були!» І ось, наче той самий казковий витязь, стояв він тепер біля каменя, і були перед ним три дороги. На Кузнецький міст до Третьяковської і до Таганської. Він смакував п'янкий напій. Тілом опанувала блаженна знемога. Думати зовсім не хотілося. І в голові крутилося лише. Прямо підеш, життя втратиш. Наліво підеш, коня втратиш. Це... Напевно, могло би тривати нескінченно, спокій йому був необхідний після всіх переживань, і треба було озирнутися, порозпитувати місцевих про дороги, треба було зустрітися ще раз із ханом, дізнатися, чи піде він з ним далі, чи їхні шляхи розходяться на цій дивній станції. Але сталося все зовсім не так. Як ліниво обдумував Артем, споглядаючи маленький пломінець, що танцював у лампадці на столі.